Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza tudok szólni, ha valami külön munka közbe jön. APC Eddig informatika óra, Bolázsra. Sziasztok! Ez itt a HPC, az egyetlen informatikai podcast, amiben felteltitek kérdése... kérdéseiteket e-mailben a freedomailkukat citromail.hu e-mail címen, és megpróbálok rajta segíteni, ha esetleg valami problémátok van ezzel. De először híreket fogok mondani, ami az elmúlt hétek eseményeiről szól. Képzeljétek el, kipróbás elleni eszköztáj lesz ezt a Facebook. A Facebook új intézkedéssel segít érvényesíteni a képtulajdonosok, fotósok, média cégek, a Ride Manager szolgáltatáson belül. Ez a közösségi oldal szerzői jogi platformja, aminek hatására az oldalt tulajdonosok jelentkezhetnek. Az onda tulajdonosok a csv fájlban um, feltölthetik egy szolgáltatásba képük metaadatait, miután a rendszer jóvá hagyta a felvételt um, és a hozzátartozó metaadatokat, képelemző algoritmusok fogják tudni követni az útját. Például a National Geographic feltölt egy természetfódót, a Ryan Managerben nyomon tudja követni, hogy a felvétel hol bukkan fel, a Facebookon, vagy Instagramon, és kiosztotta tovább. Így könnyebb az eltávolítást kérni, ha valaki engedi forrás, forrás nélkül használja fel saját tartalmainkat erre a célra. Emellett az is korlátozható lesz, hogy az adott kép melyik országukban jelenjen meg. A frissítés egyelőre csak pár kiválasztott partner érheti el, de terve van, hogy idővel minden felhasználó számára megnyitják ezt a platformot. Egyelőre, olyan egyelőre az olyan problémákra szeretnének még megoldást találni, hogy hogyan kezeljék például a mémeket. Hát igazából ez olyan lesz, mint amikor a, a Youtube bizonyos országokban megengedni tekinteni a videóját, viszont ö, volt olyan is, hogy az Euronews ma élő magyar adását nem tudtuk követni a Facebookon, legalábbis én nem tudtam nézni a Youtube-on, mert valamilyen az országunk beletiltotta. Sőt, volt olyan műsor, tévéműsor, amit semmilyen téren nem engedett a Youtube megnézni, mert azt írtam, hogy ez az oldal nem jeleníthető meg. Aztán később meg, amikor véget ért az előadás, akkor meg volt, volt a videó. Tehát, de ez egyébként ez egy jó dolog, mert hogyha valaki kéretlenül feltesz egy képet, például te magad vagy rajta, akkor simán előfordulhat, hogy ezt valaki ellopja, elveszi, és simán csinál a te fényképeidből egy ugyanolyan profilt, mint te. Úgyhogy csak így tovább. Ez, ez, ez egy jó dolog lesz szerintem. Na! Következő lesz, és még mindig Facebook, a, már pedig azzal fenyegetőzik a Facebook, hogy kivonul -e Európából. Írószág adatvédelmi bizottsága egy hete közölte, megtiltaná, hogy a Facebook Egyesült Államokba továbbítsa uniós állampolgárok felhasználói adatait. Jaj! Előkészített határozattal kapcsolatban a Facebook válaszként közölte, hogy a döntése káros következményei lehetnek a gazdaságra nézve, és amellett, hogy más amerikai központú felőszolgáltatások sora is kérdésessé válik, akkor már rosszabbnak a nyilván nak Na, az érintettek lehetnek például a kórházak, egyetemek, koronavírus járvány idején, ez mondjuk nem szerencsés. A cég javaslata mi a cég javasolta egy újabb elfogadható adatvédelmi megoldás kidolgozását, nem kifogását, kidolgozását az európai jogalkotókkal és az adatvédelmi szervekkel együttműködésben? Amennyiben a Facebook ugyanis nem kap engedélyt adatcserére, akár a közösségi oldal európai leállítását is veszélyeztetheti. A közlemény, hogy Azóta a közösségi oldal óriás bírósági beadványban közölte, hogy kész akár teljesen leállítani a Facebook működését az oldal, az Facebook közösségi oldal és az Instagram működését Európában, mármint itt benne az Európai Unióban, amennyiben új szabályozás ellehetetleníti az adatokon, hogy adatokat szállítsanak az Unióból az Egyesült Államokba. Ez több mint 140 millió felhasználót érintene összesen. Jelenleg ennyien használják Európában a két Ő, Ezt most ki nem mondom, melyik orjászcég írószági jogi részlegének adatvédelmi felelőse hozzá hogy kivételezésnek hogy kivételezésnek érzi a helyzetet, mivel más amerikai cégek még nem pc ki maguknak az írek. Hát ebbe lehet valami. Jelenleg a szerkesztők szerint így nehezen elképzelhető, hogy Zuckerbergék egyre komolyabban gondolják, hiszen egyetlen cég sem vonulta ki egy ilyen jelentős piacról, főleg az Európa, a Facebook második legnagyobb piaca az USA után. És persze az adatvédelmi botrányokról már egyébként és megtépázott renómiunknak sem tenne jót, mert nem akarnak együttműködni a helyi hatóságokkal, tisztelve a helyi törvényeket. Így könnyen lehet, hogy egyszerűen nyomásgyakorlatról van szó. Persze az is érdekes kérdés, persze az is érdekes kérdés is felmerült, nem tudtok írni gyerekek, hogy ma, hogyha mégis. Mi történne, ha tényleg vége lenne a Facebooknak Európában? De nagy valószínűséggel könnyen lennének más alternatívák is a kereslet miatt. Ott a Twitter, soroljam LinkedIn. Az adatvédelmi biztos tiltó határozatának előkészítésének előzménye az Európai Bíróság júliusban úgy határozott, hogy az USA-EU közti adatvédelmi pajzs, nem eléggé haték, vagy ezért határon kívül helyezték. Az, unió, az, az uniós bíróság szerint a nemzeti törvényozóknak szigorúbb intézkedéseket kell tenniük a felhasználói adatok továbbítása terén. A bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy személyes adatok unión kívüli országokban működő vállalatoknál való továbbításra vonatkozó az általános szerződési feltételekről szóló európai bizottsági határozata továbbra is érvényes. hosszú hónap Ez azt jelenti, hogy az adatátviteli folytatódó, ez azt jelenti, hogy az adatátvitel folytatódó ellenőrzés mellett az EU-nak és az európai. vagy az egy. Nem még egyszer. Ez azt jelenti, hogy az adatátvitel folytatódó ellenőrzése mellett az EU-nak és az Egyesült Államoknak is új rendszert kell kidolgozni, amely biztosítja az európaiak ugyanolyan adatainak, ugyanolyan védelemben részesüljenek, mint az Egyesült Államokban, és mint az Unióban. Hát nem tudom. Most miért fáj ez? Itt szerintem megint... Itt nem is értem, mi dolgozik. Itt szerintem megint az, hogy, hogy valamit lehetetlenítsünk el. Már, már... valami jól működik. Most, ha valami jól működik, azt miért kell el lehetetleníteni? Nem is... Nem értem. Komolyan mondom. Mindegy. Na, és még maradunk szerintem a Facebooknál. Ugyanis Instagram, nem sokára megkezdi az igazi munkát a Facebook ellenőző bizottsága. Ugye már beszéltek róla más sajtóban is, hogy magyarországi ellenőző bizottságot szervez magának a Facebook. A Facebook már is án jelentette be, hogy független ellenőző bizottságot állít fel. Elismert szakértőkből, akinek az a feladata, hogy a közösségi oldalt érintő legfontosabb kérdésekben segítsenek döntét hozni, amelyek aztán a Facebook is köteles végrehajtani. A bizottság döntései véglegesek, nincs lehetőség fellebezni, és mindenkinek el kell fogadnia azokat az egyszerű felhasználóktól egészen Mark Zuckerbergig. A cég szóvívője közölte, hogy a testület október végén élesben is belevág a munkába, előkészületek után, és elkezdik vizsgálni a problémás tartalmak ügyeit. Jelenleg még a technikai rendszert tökéletesítik, amin közvetlenül a felhasználók fellebbezhetnek a testület felé, és a testület felé továbbítsák a kérdéseiket az hát mondjuk egy jó dolog, mert például, hogyha valaki nagyon szélsőséges a Facebookon, azt valaki jel jelenti, mit tudom én, olyan tartalmakat oszt meg, ami, ami rasszista, azokat ugye magyarul nem mindig tudja ellenőrizni a Facebook, meg szerintem magyar kirendeltsége ilyen szempontból a Facebooknak nincs, bár azért azt tegyük hozzá, hogy ha valamit jelentünk, ugye magyarról angolra, angolra le tudja fordítani a Google keresztül, de az szerintem mégse azt adja vissza, mint amit jelent. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon jó dolog lesz, meg az is, hogyha ez így bejön, majd aztán majd megint jönnek azok, már a Facebook cenzúra az, ez nem cenzúra, csak szeretné betartani azokat az irányelveket minden felhasználóval, ami igazából az ő irányelveik. És szerintem ez mondjuk abból a szempontból lenne jó, hogy ne bántsuk már másikat, mert jól tudom, van, aki úgy regisztrál föl, hogy az arany oldalak, aztán meg meg PCI Express, meg ilyen neveken, és persze, hogy... És akkor ilyenkor hogy igen, igen, ott nem, mert te hülye vagy. Nem. Az ilyen embereket ki kell a közösségi oldalról. Ha nem, ad, nem adja meg a teljes nevét akkor, akkor, akkor nincs értelme az egésznek. Jó, persze vannak fórumok, meg különböző, az meg direkt arra van, hogy, de ott is vannak már ilyen ellenőrzések, mert rengeteg olyan fórumnak vannak szabályai, amit nem is gondolna az ember, hogy nem szabad úgy megnyilvánulni, mint mit tudom én, 5-10 évvel ezelőtt. Sőt, hát, most már lassan azt kell, hogy mondjam 15, mert akkor még nem voltak ilyen szabályok. Most meg, hogy vannak ilyen szabályok, ezeket be kéne tartani, és, tartani, és be is kell tartani. Úgyhogy, ez, ez mondjuk egy jó dolog, már mondom. Van, van, aki nem tudja, hogy egyszerűen mire kell használni a közösségi oldalakat, csak azt tudja, mert ide, ide, és akkor menjen a... Nem. Nem. Nem erre kell használni a közösségi oldalakat. Arra kell használni, hogy olyan információt osszunk meg, de egyébként a csoportoknak is ez a lényege, hogy, hogy segítjük egymást. Ne azt, hogyha oh már, te nem tudod, meg ide, meg sor. Azért vagyunk, hogy jobbá tegyük meg, hogy segítsünk a másiknak. Nem azért, hogy hatas hülye. És ennek itt sok ennek nincs, szerintem. De a legtöbb ember szerintem az se tudja, hogy vannak ilyen irányelvek, az se tudja, hogy vannak ilyen ö, szabályok a Facebookon, és akkor cenzurál, ö, ezt, ezt cenzúrálnak, tiltják ki. Nem. Nem. Ez csak az, hogy hogy szeretné betartani a Facebook minden, mindennel és mindenkivel azokat az irányelveket, amiket ők meghatároztak. Ugyanígy van a Google-nek, ugyanígy van a YouTube-nak, ugyanígy van a Twitter-nek. Ha szélsőséges tartalmat osztasz meg, vagy rasszista jellegű posztban nyilvánulsz meg, akkor előfordulhat, hogy letörölnek. Benne van a pagliba. Na, kérem tisztelettel, még mindig Facebook, meg Instagram, inkább Instagram. A Checkpoint nevű biztonsági cég súlyos hibára bukkant az Instagram rendszerébe. <gül> mi, mi meglepő. Egyetlen káros kódot tartalmazó képpel lehetővé vált, hogy rossz akarok kémkedhetnek egy megcélzott felhasználó után. A cég által kritikus súlyosságúnak ítélt sebezhetőség nem csak a privát üzenetek elolvasásához, hanem többek között a mobil kamerájához, kontaktlistájához és a helyadatokhoz való hozzáféréshez is utat nyitott. A szakértők csak 6 hónappal később most hozták nyilvánossággal a februári felfedezésüket, miután az Instagram apphoz megérkezett szükséges javítás, érdemes hát mindig napra készen tartani az alkalmazásunkat mobilunkon. Az Instagramot birtokló Facebook szóvívője hozzátette, hogy a biztonsági szakértők szerintük túlbecsülik a hiba súlyosságát, amivel tudtukkal még senki nem élt vissza, amíg lehetőség volt rá. Hát igen, ezért kell mindig frissíteni az alkalmazásunkat, mert az ilyen hibákat, hogyha mindig frissítjük az alkalmazást, akkor, hogyha ezek a hibák kiderülnek, lehet, hogy később, de idővel módosulni fog, módosítani fogják, és ki fogják javítani ezeket a hibákat. Na, barátnőm egyszer vette egy tabletet, és egy leánytól azt mondta, hogy menjek érte, mert ugye Ajkán volt a vásárlás, és mondtam, hogy hova jöjjön, mindegy, ez ten is. ott mondta a lány, hogy informatikusnak tanul, és hogy az ő tanára azt mondta, hogy ő semmit nem frissít a rendszerem, mert hogy az pont arra a rendszere lehet megírva, és annak jónak kell lennie. Hát mondom, akkor téged biztos jó tanárjuk tanított. Száz százalék. Mert az ő tanárjuk ezt mondta, meg azt mondta. Hát igen, akkor ennyi menjünk vissza az őserdőbe, azt akiból dobáljuk egymást, szerintem. Hát nem. Most meg, meg szokott olyan is lenni, szokták nekem mondani, hogy Windows XP-t használnak, már nagyon régóta, és ez már nagyon jól bevált. Jó. Használd majd aztán, ha gond lesz, akkor meg majd nem lehet segíteni rajta. Na, úgyhogy ennyit. Na, akkor megyünk tovább, és még mindig Facebook. Dr. Gödény vírustagadó csoportjára is lecsapott a Facebook. Ideje volt. Csütörtök reggelre, mármint melyik nap csütörtök, tehát szeptember 24-én csütörtök reggelre a Facebook elnémította a Dr. Gödény által alapított Normális élethez ragaszkodók nevű csoportot, ami Lenkei Gábor Szientológus orvos a Facebook oldalát is. E, tehát Dr. Gödény és Lenkei Gábor Szientológus orvos Facebook oldalát is elti, e, eltávolították. A két vírusszkeptikus az utóbbi időben rendszeresen szerepelt a médiában, maszk ellenes és járvány megkérdőjelező nézeteiket hangoztatva. Gödény a helyzethez való, a helyzetet ahhoz hasonlította posztjában, mint amikor Hitler leszámolt a legfőbb kritikusaival a hosszú kések és agályán. Mi van? Ez megint ilyen gondelmű. De... A tiltások mögött vélhetően az állhat, hogy a Facebook múlt héten az irány, új irányelveket jelentett be, annak érdekében, hogy korlátozni tudja a platformán az orvosi tanácsokat adó, valamint az előszakra buzdító szervezetek tevékenységét. A cég szigorúan ellenőrzi az ilyen csoportok tartalmait, mivel fontosnak tartja, hogy a felhasználók hivatalos szervektől jussanak hozzá a hivatalos információkhoz. Az intézkedésekkel elsősorban a koronavírussal és a vakcinával kapcsolatos dezinformációt terjesztését próbálják meg lelassítani. Együtt jár azzal is, hogy a víruskettikus közösségeket is tiltanak a platformon. Hát ez megint az emberi butaságnak a, meg a hülyeségnek a... a, a nem, nem is tudom miért. Ez, ez, ez, ez nem. Uh, nekem is mondják, hogy nincsen vírus, mitől félek. Hát például attól, hogy én felveszem a maszkot, én például el szoktam menni rendesen, mint egy normális ember 40 órában dolgozni, fölszállok a buszra, és látom, hogy két-három emberen nincsen maszk. És például én például attól tartok, mi rajtam van. De én például attól tartok, hogy egy, pont egy olyan emberen nincs maszk, aki, akin például nincs, nincsen maszk, tisztent egyet, rám kölyök, aztán két-három nap mehetek az orvoshoz. Vagy esetleg ki rajtom jön rajtam, aztán szüleimet megfertőzöm. Most az mennyivel jobb? Nem tudom, de hogy, hogy ezeket a a dolgokat így. E, hát jobb is, hogy letiltják, és akkor majd megint lehet erre azt mondani, mert cenzúra, és akkor gumban a szóla Nem, ez nem szólásszabadság, ez az emberi butaság, ne legalja. Meg akkor meg jön a csendrén, meg jönnek a, a meg kirobban meg, devecserbe a izét, de a, a, a, a, a vörösi szabad, ez megint egy hülyeség. Én, én ezekbe így nem hiszek. Meg az, meg az 5G, hogy az 5G terjeszti a koronavírust, meg ezeknek ne dőljünk be, könyörgök. Ennek, ennek nincsen semmi alapja. Meg, meg semmi olyan alapja, se tudományos, se biológiai alapja, hogy az 5G veszélyes lenne. Ugyanazokat a frekvenciákat használjuk, mint amikor Budapesten ment a, a, a régen az LTA, ugyanazt a frekvenciát használja, most a mobiltelefon. Mi a kettő között a különbség, ha valaki meg tudja mondani, akkor azt mondom, rendben van. Mind a kettő ugyanolyan elektromágneses hullám, csak más jelet szor. Nem értem. Nem, hogyan lehetnek az emberek? Ilyen tudatlanok? Na mindegy, már csak főhúzom magamat rajta. Na, azt mondja, hogy Google koronavírusos újítást kapott a Google térkép. A Google bejelentette, hogy hamarosan egy újabb digitális réteg érkezik a Google térképre, amivel a felhasználók rögtön nyomon követhetik a koronavírus fertőzettek számát. Egyes területeken az app különféle erősségű színkódokkal fog jelölni, Fogja jelölni, hogy hol van a legtöbb azonosított eset. Az új esetek hétnapos mozgó átlagát ezer főre vetítve, jelenítik meg. A óriás, számos forrása támaszkodik majd, köztük a John Hopkins, a The New York Times és a Wikipedia felületeiről szerzett adatokra, ahová már a helyi önkormányzati információk eh, helyi, és önk helyi és kormányzati információk kerülhetnek be. A COVID-19 info nevű réteg, hamarosan az összes térkép által támogatott régió ország esetében elérhető lesz, így Magyarországon is és a megjelen is viszont fokozatos androidos iOS-es eszközökön egyaránt meg fogják kapni. Ez mondjuk egy jó dolog, mert akkor nem menjünk olyan helyre, ahol nagyon Nagyobb a fertőzés veszély, és szerintem, hogyha ezt így bevezeti a Google, akkor ez így nagyon nagyon sok embernek mondjuk azt, hogy segíthet, hogy most Debrecenbe menjen, vagy éppen máshova. De erős a ahhoz, hogy csak Magyarországot fogja mutatni a térkép. Mert hogy Veszprém-megyére, vagy Pest-megyére, vagy Szolnok-megyére nem fogunk tudni annyit ö, összeszedni. Nem? Meg, meg különböző régiókra, én most itt élek a simegi járásba, de szerintem még úgyse lesz olyan, hogy na most akkor felé négy verdőzött van. Szerintem nem. Az egész országra lehet, de az, hogy megyénként, vagy járásonként, az szerintem nem. Olyan nem lesz. Na, megyünk tovább. Méghozzá Microsoft. Jövőre jön az új Microsoft Office. A Microsoft Blogpostban elrejtette el, hogy a Windows és Mac rendszerekre szánt, önálló termékként érkező Office programok következő kiadása 2021 második felében várható, vagyis jövőre. Nem előfizetéses alapon kínált rendszer, megvásárlós. Office 2018 végén jelent meg, a legutóbb következő megjelenéssel pedig a Microsoft adja magát ahhoz, hogy három évente frissíti a World, a PowerPoint és az Excel szoftverekhez tartozó csomagot. Hát, igen, de szerintem ö, több műsorban, meg több fórumon is hallottam, hogy inkább az Office 365 érdemes megvenni, illetve abba bevásárolni. Ugyanis, hogyha veszel egy ilyet, egy felhős, mert igazából az Office 365 az egy ilyen felhős alkalmazás, abba te tudsz csinálni olyan dokumentumokat, amit, amit akkor módosítasz meg ott módosítasz ahol akarod és azt meg is tudod osztani azzal akivel szeretnéd és ha ez és ha úgy van az hozzá lehetőséget akkor még meg is tudod adni a másiknak a lehetőséget hogy szerkeszte és akkor ugyanúgy látod hogy ő szerkeszti és látod hogy mit ír be helyette tehát amit Két-három másodperc alatt csinálod, megjelenik a te képernyődön, megjelenik az ő képernyőjén, és hogyha ötven osznaljátok ugyanazt a dokumentumot, akkor mind az ötötöknél meg fog jelenni ugyanaz a kép, ugyanaz a szöveg, ami, meg ugyanaz a, ugyanaz a dokumentum, amiben éppen szerkezget az egyik illető. És még a, ki is írja, hogy ki, ki az, aki szerkezti. Úgyhogy én nem tudom. De egyébként még, még ennek vannak alternatívái is. Mert ott a LibreOffice, az, az OpenOffice, meg, meg még van egy csomó. Mindjárt be is írom, hogy melyik a leg, eh, legjobban ismertek. Na. Szerintem, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hol vagy, hol vagy, hol vagy. Hol vagy? Mindjárt mondom, na, azt mondja, van olyan, hogy LibreOffice, OpenOffice kód, például. Hát igazából ez a LibreOffice és az OpenOffice, mind a kettő ingyenesen használható. Igen, és mind a kettő szabad forráskódú, ami annyit tesz, hogy a bárki talál benne bármilyen hibát, az azonnal ki tudja javítani, és fel tudja tölteni egy a amiben ki tudják javítani az éppenséggel előadódó hibát. Na, akkor megyünk tovább. Újabb kártékony appokat találtak a mobilokon. Az avaszt szakértői több olyan iOS és Androidos a mobilo mobilokat egyaránt célzó kártékony appot fedeztek fel, amely kérletlen reklámokkal bombázák a felhasználók eszközeit felderítésre, viszont furcsa módon került sor, egy cseh kislány lány figyelt fel a rendellenességre, méghozzá olyan mód, hogy az egyik programot influencer reklámozta a TikTokon. A lány a Biface Online, helyi biztonsági projekt felületén jelentett bejelentést, így jutott el az észrevétel az avasthoz. Összesen 11 problémás adat, sikerült így azonosítani, amelyben egy, együttesen több mint 2,4 millió szor töltöttek le a Play Áruásból és az App Store-ból. A Sensor Tower adatai szerint több mint 500 ezer dollár bevételére tettek szert rajtuk a, Keresztül a készítők. A Problémás csak, uh, volt, uh, csak látszólag voltak problémás szoftverek csak látszólag voltak szoftverek, minden mivel nem kínáltak igazi funkciókat a telepítés után, csak hozzájuk vezető ikonok, és eltűntek. Ezzel nehezítve az eltávolításukat, az ahhoz, hogy általánosságban. Ilyen jellegű alkalmazásoknál ezek is főleg képszerkesztők, háttérképes apok, zeneletöltőnek, töltőnek álcázták magukat. Főleg a TikTokon és Instagramon keresztül népszerűsítették őket, nem egyszer nagykövető távolra bíró influencerek segítségével, és az elsődleges célpont a fiatal korosztály volt. Gratulálok! Nem is tudok erre mit mondani. Ez, ezek közül volt a Time Zone. A Tap Roulette, az Ultimate Music Doubler, a Shook My Friends, a 666 Time, ugye 6 6 Time Zone és a Shook My Friends Tap Roulette. És igazából ezeknek nem is tudom, mi értelme van, de akkor ezek szerint van, illetve nincs. De nem is tudom, hogy miért dőlünk be influencereknek komolyan. Na, megyünk tovább. Képzeljétek el, a Huawei lézerrel tölteni a telefonokat. Hm? Tavaly bányújtott szabadalmi kérvény szerint a Huawei különleges töltési eljáráson dolgozik. Hát, ha megengedi, hogy tovább ter terjeszkedjen Amerika. A dokumentum egy technológiát részletez, amely megvalósítható lenne a mobilok és más eszközök vezeték nélküli töltésére. Ez azt jelenti, hogy vezeték nélküli töltő töltőpadra lenne szükség. Az emberek egyszerűen beülne egy konferenciaterembe, mobilja pedig magától töltődne. Hmm, nem lenne rossz. A leírás arról is szólt egy, hogy egy biztonsági funkció arra is ügyelne, hogy az emberek szemére és házi állatokra se legyen negatív hatással a lézer útja. Mert hogyha a lézer belevilágít a szemedbe, előfordulhat, hogy nem fogsz tudni látni egy darabig, sőt, ez még látás Károsodhá... Károsodha... károsodáshoz is vezethet. Na. A gyártó ezzel kapcsolatban elmondta, hogy reményei szerint két-három telefongeneráció múlva már élesben lehet alkalmazni a megoldást. Egyelőre még a töltési sebességről, és az egyidejileg tölthető eszközök számáról sem tudnak bővebb információkat adni. Valódi vezeték nélküli töltést sokak szerint elterjedt megoldás lesz a jövőben, más gyártók is kísérleteznek már vele, főleg rádiullámokkal. Nincs majd megint előjön az, hogy ez a rádióullám, meg az a hullám, így úgy, amúgy. Hát én nem tudom. Majd megint előjön, hogy ez megint mi micsoda bajt okoz nekünk. Na. Aztán az Intel zöld utat kapott a Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériummal elfogadta az Intel arra irányuló kérelmét, hogy a továbbiakban is csanak bizonyos megoldásokat a kínai Huawei számára. Ezzel az Intel, az első olyan cég, a szeptember 15-én életbe lépő korlátozások óta, ami kereskedelmi licenszet kapott, az amerikai kormánytól melynek birtokába elsősorban laptopokra szánt komponensek, szállíthatnak a huawei Az USA augusztus közepén jelentette be, hogy a kínai tekóriás nem üzletelhet amerikai technológiát használó partnerekkel. A kereskedelmi korlátozás hatására a huawei le kellett állítani a Kirin processzorok gyártását, mivel a képből kiesett tájvány, TSMC, TSMC ki, akik legyártották házon belül tervezett csippeket. A kérők közé beállt a sorba a Coacom, a Cilinx, és kérdés, hogy rájuk bólint-e a kormány. Hát, ami most a helyzet van, szerintem nem. Nem is tudom ezeket a dolgokat hova rakni. Na, menjünk tovább. Itt, itt lesz a, itt az olcsóbb Galaxy S20. Hogy mennyibe kerül? A Samsung bemutatta a Galaxy S20 család legújabb tagját, a Galaxy 20 Fun Edition készüléket, ami a Galaxy S24-es változatánál jutányosabb áron. Hát egy ilyen 300.000 forint feletti ár helyett, hát... körül gondolni. 250 ezer forint körül lesz az ára, persze meg majd még bejön, meg mit tudom én. Szóval, hát lesz, lesz az még, hát egy ilyen 400 körülre, Hát, ja, 300, 300, 350 ezer forint körül lesz a magyar ára. Mármint, hogy onnan fog indulni a dél-koreai gyártó bevallása szerint a koronavírus járvány miatt jó lenne a felhasználók minél szélesebb köre hozzáférne a technológiához. Dr. NTMR, a Samsung mobil kommunikációs üzletágának vezetője elnökségének elmondta, elmondása szerint a felhasználók visszajelzései alapján döntöttek arról, mely funkciókat fogják, beépíteni az új készülékbe. A Galaxy S20 széria legfontosabb megoldása, így például a folyamatos görgetés lehetővé tetevő MI alapú kamera, fejlett processzor, szívós aggomlátor, és a bővíthető tárhely mind megtalálható az új Galaxy S20 FE-ben is. Az adott 32 megapixeles előlapi kamera a Tetra Building technológiával és hátlapi kamerarendszerrel nagy dobásra 30-szoros Space Zoom nagyítás segítségével válik lehetővé. Az elejére 6,5-szoros Infinity-O Super AMOLED kijelzőt kapott, ami 120 hz képvisítésre is képes, és ahhoz 4500 mah órás akkumulátort is adtak. Hatféle színben ö, lehet kapni, ködös piros, ködös narancs, ködös levendula, ködös menta, ködös kék és ködös fehér. <gül> Ezek nagyon jó színek, mit nem mondjak. A, ány, na ezekben az álnyalatokban lesz elérhető, október másodikától a szolgáltatók és a viszonteladók honlapján keresztül le, ö, Kerülhet ez a negyedmillió forintos ajánlott fogyasztói áron. Persze tudjuk, hogy ez drágább lesz, úgyhogy. Na, menjünk tovább. Képzeljétek el, lefrissítették az iOS 14-et. Ugye múltkor beszámoltam róla, hogy az ebből kiadta az iOS 14.14-es kiadását, és hogy a, már be lehet állítani az iOS-be azt, hogy egy másik böngészőt tegyen alapértelmezett böngészővé az iOS. Mert ugye eddig mindig csak a szavari tudtuk beállítani, ugye meg ennek az volt a hibája, hogyha újraindítottad a készléket, ugyancsak a szavari lett az alapértelmezett böngésző. Hát most ennek vége, ugyanis az Apple kiadta az iOS 14.0.1-es verzióját, Eeem, rosszul írtáltak, gyerekek! Ami többet között javítja a mobil szoftver egyik legjobb megjelenésekor még bagos funkcióját. Egy hetekig az IOS 14 egyik újítása, hogy a rendszer beállítása közt már állítható alapértelmezett levele levelező és böngésző ja, külsős alkalmazásra is külsős alkalmazásra is legyen például a Google Edge vagy Outlook e, appok számára. Az operációs rendszer első nyilvános kiadásában viszont egy bug miatt korán sem tökéletes a használata, mivel az iPhone és iPad újraindításkor minden vissza a gyári állapotra, tehát a külső fejlesztő programjai helyett ismét a Mail és a Safari appok lesznek az alapértelmezett programok. Az iOS operációs rendszer alapállítások terén, alapbeállítások terén eddig eléggé korlátozott volt olyan értelemben, hogy maga az ebből szabta meg, hogy mi legyenek, mi, melyek legyenek az alapértelmezett appok, hogy egyes miveletek elvégzéséhez. Például, ha egy felhasználó üzenetet kap egy linket és azt megnyitja, rögtön a Safari böngésző indul el, az e-maileket pedig az Epül vagy a mély alkalmazásban kezeli. De jó volt, hogy ezt kijavították, mert szerintem sok embernek szerez örömöt. Na, kérem tisztelettel! Egy sorozatos oldal is kaloszkodás elleni. Egy magyar sorozatos oldal is. Beszélzott a kalózkodás elleni szövetség. Ez nem más, mint a sorozatbarát lesz. A... Az ISZ, nevű kalózkodás elleni szövetség folytatja a kalózoldalak szembeni leszámolást, újabb népszerű, felletek, üzemeltetőit szeretni. Visszafejteni számol be a több tucat neves cég hozta létre, még 2007-ben köztük olyan hollywoodi stúdiók, mint például a Netflix és az HBO. A csoportosulás a digitális millenniumi szerzői törvénye, ez a DMC. Hivatkozva szeretnék, anonim szervezszolgáltatást nyújtó, Claude Cloudflare adott ki személyes adatokat, a fiókra vonatkozó részleteket, a döpiratebei, JTS, JTS, több kalóz is most ezeket nem olvasom be, mert úgyis majd megkeresnétek, a kalózoldalakat üzemeltető, de 43, 46 domin tartalmazó listát megtalálni a magyar barát online címét is. A Cloudfire Flyer ö, hamarosan azzal vádolják a szórakoztatóipar ö, csoportok, hogy segítik a kolóz oldalak tevékenységeit azzal, hogy elretti a tényleges tartózkodási helyüket. A szolgáltató ezzel kapcsolatban tavaly közölte, hogy nem tárolja a problémásnak ítélt oldalak, oldalakat és nem tud, blokkolni webhelyeket tovább, továbbra elsődleges céljuk mindig is az, hogy az oldalakat megvédjék a túlterheléses támadásoktól. Hát igen, mert szerintem, ha valaki csinálna egy filmet, abból bevételt remél. Most hogyha, és igazából szerintem ezért is én, hogy mondjam, tehát én inkább előfizettem a Netflixre, meg az HBO-ra, mert úgy gondoltam, uh, uh, bocsánat, mert úgy gondoltam, hogy ezeknek a platformoknak gondolom pénzre van szükségük ahhoz, hogy tartalmakat vegyenek meg. Akkor már ne lopjam el, ez éppen olyan, mint amikor a van bemész, és ellopod a hardware. Azt nem lopod el, de akkor miért lopod el a filmet, a programot, a, a sorozatot, meg a mindent? Én már csak a, a, itt nézek filmeket, a, a megsorozatokat, vagy az HBO-n, vagy a Netflixen. Jó, a Netflixen túl csak a feliratos film, de vannak ott például magyar filmek, én azokat nagyon szeretem. E, vannak köztük jók, tehát nem, nem kell azt mondani, mint 10-15 évvel ezelőtt, hogyha ó, hát nem jók ezek a magyar filmek. Mostanában vannak jó magyar filmek, hála a jó Istennek. És úgy gondolom, hogy ezeket én, hogyha már megnézzük, akkor ezzel támogatom a hazai filmibat, meg, a, meg a, azokat a filmeket, amiket szerintem pénzből csinálnak. Mert ne legyen az, hogy valaki megcsinál a filmet, mint én 50 millió dollárból, aztán nincsen bevétle. Jó lehetséges, hogy van, mert a mozik játszák, azoknak meg kell venni, de hát akkor is. Most, hogyha levetítenek, most valaki megvesz egy filmet, mit tudom én, egy mozi, azt játsz egy hétig, minden egy hétig, ugye minden nap háromszor, ugye az 21 lejátszás, a 21 lejátszásért meg ad, -e, ad pénzt a rendezőnek, meg ki kell füzetni a, ezeket a kamerameneket, a, a színészeket, statisztikákat szóval ne gondoljuk, hogy, hogy ez olyan nagyon nehéz, de szerintem érdemes ezeket támogatni, mert amióta vannak ezek a meg támogatások, meg amióta van ez a Netflix, azóta meg vannak rajta magyar filmek, azóta én úgy gondolom, hogy egész sokkal egész jól működnek ezek a magyar filmek, egész jó magyar filmek vannak szerintem. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ez mind pénzbe kerül, és sajnos nekünk is fizetni kell érte. Úgyhogy ezt így szerintem érdemes lenne megfontolni. Na, még van egy hírünk. Képzeljétek el, hogy a digi mobil fizetőssé válik. Hát ez már csak. Gond gondoltunk, hogy ez egyszerbe következik. Méghozzá a időszak december 31-ig -e tart. Ennek értelmében a vezetékes és műholdas szolgáltatással rendelkező Digi és Invitel előfizetők nulla forintos korlá korlátom mobiladat forgalmat biztosítanak hálózaton belül, nulla perces hálózaton kívül pedig öt, vagy EU-ban pedig 5 5 forint per perces tarifával. A jövő évtől viszont már a és perziat is bevezető a mobil szolgáltatásra szúrta ki a HVSV a szolgáltató honlapján. A szokportál szerint a tarifák ilyen korai leleple leleplezése üzenet is a piacnak még hozzá arról, hogy a megpróbáltatások ellenére a Digi megmarad a mobilpiacon. Január 1-től a lakossági mobil és tarifapiacon tarifacsomag lesz elérhető a DigiMobil Plus, a DigiMobil Max. Hűségidő nélkül a DigiMobil Plus havi pár ezer forint lesz, és, és igazából nagyon sok pénzt nem, nem is kérnek értem, mert, de most azt vegyük alapul, hogy nálunk legközelebb Ojkám aj, vagy Devecserben van ö, ilyen szolgáltatás, hogy Digimobil. És nem vagyok benne biztos. Ajkám, Devecserben vagy Tapolcán? Ta tapolcán biztos, hogy van. Tapolcán biztos, hogy van. Devecserben nem vagyok biztos. De az, az biztos, hogy szeretne megmaradni. És egész korrekt áraik vannak, mert 2000 forint fölé nem mennek. Úgyhogy ö, szerintem ez így megfelel. Meg amennyit a, a kérnek ért, mivel meg lehet venni. Sőt, hogyha, hogyha az veszük alapul, hogy a bluszot veszed, van 200 perces, leveszélhető órá 200 percet, amit lebeszélhetsz belföldi és EU irányokban. És igazából van 15 gigád. Most 15 gigabájtja igazából szerintem, hogyha úgy van, akkor akkor az bármire elég lehet. Elég lehet YouTube-ozásra, meg mindenre. És volt itt egy kérdésünk, ugyanis írtunk nekünk a friendomail kukac citromailhu Még hozzá azt, hogy mindjárt megnyitom äh, igen, itt van Erika írja, hogy neki van egy olyan problémája, hogy a Mmm, de tudsz írni, hogy van egy rútere, egy régi routere, és vette egy új telefont, és nem találja a hálózatokat. Ö, hogy azzal mit lehet kezdeni? Ö, azt tudod vele kezdeni, hogy meg kell nézni, másik telefonom, mert a másik telefonom működik, akkor jó, maga a router, akkor biztos, hogy tudsz rácsatlakozni. Mert arról kell még megbizonyosodni, hogy ha minden rendben van, akkor a csatornákat kéne megnézni a, a rúterben, mert ha kettő es akkor lehetséges, mert ha a laksz, akkor lehet, hogy az a baj, hogy, hogy egy másik, másik ugyanazon a csatornán vagy, mint a szomszéd, és lehet, hogy ez bezavarja. Ez például a barátnőméknél állandó probléma, hogy mindig váltogatja a rúter a kettő négyes eh, frekvenciákat, hogy egyes, es és valamikor E, megtalálja a hatost, akkor a hatoson megmarad, de csak addig, ameddig nem talál e, egy olyan e, csatornát, ameddig például e, az egyes vagy a 11-es nem lesz szabad. És hogyha ezek a csatornák, e, ezekkel a csatornákkal meg vagy, én általában azt szoktam javasolni ilyen embereknek, hogy mert általában a, a, a, az ilyen routerek az egyes, est a 6-ost és a 11-es csatornákat szokták használni. És én azt tanácsolom neked, hogy próbáld meg a 3 a 9-est, meg a 13-ast. És hogyha akkor se látja a telefonod, akkor ott a telefonodban van gond, de még azt, azt hozzá kell tenni. Lehet, hogyha átmész a szomszédhoz, azt érzékeni, akkor lehet, hogy a routerednek a megcímét nem el a telefonod. Az is lehet. És lehet, hogy rútered kell cserélned. Ha a szolgáltatói routerről van szó, akkor meg kell mondanod, hogy felhívod a szolgáltatót, megmondod, hogy ez a problémád, és nagy valószínűséggel ki fogják cserélni a, a routert, és akkor utána tudsz wifi-zni wifi-nkeresztő interneten. Na, nekünk megáll az időnk, úgyhogy ennyi fér bele a mai adásba. Remélem. Sokat tanultatok, sokat, sok új információt tudtam nektek mondani, és hogyha bármilyen problémátok van, akkor nyugodtan írhattok nekem a freedomail kukac ra Remélem tudtam nektek segíteni, és érdekes volt ez az adás is. Mindenkinek további szép napot kívánok, így vasárnap délután 5 óra felé. Sziasztok!